A teljesség A férfi hátát neki támasztva a térközepét elfoglaló hatalmas szobornak a földön ült. Arcát körszaká keretezte. Gonterhelten és szavait, gondolatait magában tartva az ölében fekvő lapra irányította tekintetét. Hajja röviden, de annyira kócosan fette fejét, hogyha meglátta valaki, elfintorodva fordult el, vagy csak ösztönösen lesütötte a rábámuló szemeket. Ruhája koszos volt, és több helyen szakadtan rejtette el testét. Cipője elkopott, és így sokat használt napokról árulkodott. Törökülésben foglalta el helyét a kövön, és a maga előtt fogott lapon a kezében megvillanó parányi szeruzával nagy átéléssel rajzolgatott. Megsárgult ujjaiban elveszett eszköze, de ha elfogyott a hegye, előkapta zsebéből kicsi, gyöngyházfényű zöld kisbicskáját, és már a megszokott mozdulatokkal kihegyezte, majd folytatta a munkát. Sokan jártak keltek arra, volt köztük divatos ruhában sétáló turista, napi útján haladó közember, de nyugalmat és látnivalót kereső idősebb nénike is. Néhányan megálltak előtte. Megrázták fejüket, majd néha előkerült némi apró pénz is, amit odaszortak a férfi lába elé a kirakott fekete sapkába. Ilyenkor megállt a kéz. Egy mosoly és egy szégyen egy velegét kifejező bólintás érkezett a földön ülőtől, aztán a monoton mozdulatok folytatódtak. Egyszer-egyszer az is előfordult, hogy a pillanatra megálló járókelők megszólították őt. – Ha lerajzolna, mennyibe kerülne? Hm? – A mennyit gondol. Jött a mély, de annál melegebb hang. De ez ritka pillanatnak számított, mert mikor odaállt a kuncsavt, valahonnan megjelent egy-két jól öltözött férfi, és a művészt elzavarták, s udvariasan megkérték a rajzra igénytartót. Ne foglalkozzon vele, hiszen rajzolni sem tud. Teltek a napok, és ahogy jött a nyár, egyre többen érkeztek a térre és bizony szaporodtak azok, akik szerették volna, ha arcuk, vagy bármi más papírra kerül, és volt olyan is, aki mérgesen szólalt fel a jelzésre, miszerint nem is tud rajzolni. Aznap reggel a férfi szomorú tekintettel bámulta a sétálókat, s találomra a vele szemben álló házon díszelgő szobrot kezdte rajzolgatni. Az eleinte a vonalak kisimultak, némeik élesedett, és bizony egyre tökéletesebben formálták meg a képet. A fehér lap hol megszürkült, hol befeketedett, és a világosból lett halvány árnyalatok közt életre kelt a valóság. Aztán tele lett a lap. Előkerült egy másik. De mire kitalálta volna a sohasem fáradó kéz a következő alakokat, egy kislány állt meg a rajzoló előtt. Gesztenye barna színben pompázó haja hosszú fürtökben hullott gyerekruhás vállára. Piros és rózsaszín mintákkal díszített makulátlan tisztaságú blúz, apró szoknya és egy hófehér cipőcsketette varázslatosság gazdáját. Arcából sugárzott a gyermekbáj, személy érdeklődve kutatták a sohasem látott kódust, és mosolygós arca mögül vékony hangon és igen bátran megszólalt. – Engem is lerajzolsz, bácsi? – Ha szeretnéd. – Hát persze. A férfi zavartan nézett körül. – Hol lehetnek a szülei? Lesz időm lerajzolni ezt a kis hercegnőt? – Mikor toppannak be a közterület felügyelők, vagy a szemben lévő hotelbiztonsági emberei, hogy elzavarjanak? Gondolkodott el egy pillanatra, majd kihajtott egy új lapot, s kezei szinte önmaguktól indultak el. A bájos arc gömbölyödött, a hullámok fodrozódtak, s megérkezett a két szem, a pici száj is. – Sokáig, tart, bácsi? kérdezte a kislány. Nem, hiszen csak az arcod rajzolom le. Csak az arcom, hiszen nekem van ám lábam is. Nevetett a gyerek, majd, hogy jól lássa a bácsi, majdnem orbarukta, hogy odadughassa az arca elé a csillogó cipőjét. Félek, hogy nem lenne időm lerajzolni a lábad is. Gondolom, mindjárt itt lesznek a szüleid, és. Ó, azok most megnéznek egy kirakatot ott valahol, mutatott egy irányba a leányzó. Pedig az, aki rakad, dögonalmas. Csak vázák, meg ilyenek vannak benne. Nagyon megharagszol, ha most akkor is csak az arcod lesz a képen? nézett fel a munkából a földön ülő. Á, nem, de ugye szép leszek. Majd te eldöntöd. A gyerek csak mosolygott, és néhány percig szótlanul állt. Majd, mint ahogy a kis emberre jellemző, türelmetlenkezni kezdett, és megint megtörte a csendet. Te mindig itt tűsz? Mostanság igen. Jött a tömör válasz. És mindig rajzolsz? Gyakran. És. Nem tudta befejezni a kérdést, mert megjelent egy jól öltözött hölgy, meg a társa, és kissé megütközve nézték a valóságot. Gyere, zsófi, ne zavard a bácsit! De, mama, a bácsi engem rajzol, nézett fel a kislány. Ugyan majd legközelebb fogták meg a kezét, és már húzták volna odébb. Nézd meg, Mami, hiszen mindjárt kész is. Ugye bácsi? – Igen, kész is van. Tessék! – emelkedett fel a papír a gyerek és a két felnőtt felé. A zsúfinak nevezett gyermek örömmel kapta el a rajzot, majd szinte táncolni kezdett vele a tér közepén. – Nézzétek, ez tényleg én vagyok! Teljesen én vagyok! A felnőttek először megdermedtek, majd amikor meglátták a kész művet, és az tökéletesen olyan volt, mint a kislányuk megsimogatták a boldog fejet. Aztán a férfi belenyúlt az akkója zsebébe, és előhúzta vaskos pénztárcáját, majd odafordult a lent helyet foglalóhoz. – Szépen rajzol, mennyibe kerül a munkája? – Nem, köszönöm, nem kérek érte semmit. A kislány annyira szép, hogy ajándék, ne vicceljen. És mielőtt még egy kört futottak volna, már is előkerült egy tízezres. – Ne sértsen meg, kérem, nekem ez volt ma az ajándék. Emelte fel a hangját a férfi kezében a ceruzájával, és elfordult a feléje nyújtott bankótól, meg a nem minden napi jó tevőtől. Aztán, mire feleszmélt volna a jó ember, a másik egy mozdulattal összekapta holmiát, és olyan gyorsan eltűnt a térről, hogy hiába kutatták volna, sohasem lelik meg. Zsófi észre sem vette a jelenetet, ám amikor megfogta a kezét az apukája, és visszanézett az őt megformáló ember hűlt helyére. Pici szája halványan legörbült, majd eltelt egy pár másodperc, és maga elé kapta a saját arcát. Ismét nevetni kezdett. – Köszönöm, bácsi! – kiáltott vissza, majd eltűntek a tér másik oldala felé. Sok-sok évvel ezután egy fiatal nő sétált komótosan azon a téren. Jól öltözött volt, de ruhája hétköznapi. Póló, rajta egy divatos pulóver, alul pedig egy farmer. Ahogy közeledett a tér közepén enyhén kopott szoborhoz, egy ruhás fekete szemüveget viselő embert pillantott meg, előtte a földön ülve. Arca beesett volt, bőre száraz, kezei összekulcsolva a hasán. Ismerős érzés fogta el, majd miután néhány percig némán figyelte, de amaz meg sem mozdult, oda lépett elé. – Emlékszik rám? – szólította meg a nő, majd megpróbált a szemüveg mögé nézni. – Bocsánat, hölgyem, ne haragudjon, de vak vagyok. Ismernem kellene? A hang nagyon ismerős volt, csak sokkal mélyebb, sokkal szomorúbb. A nő mélyről jövő, de alig hallható sírásban tört ki, de ezt a sétálók beszélgetésének hangja, meg a nem messze muzikus muzsikus hangszere miatt nem lehetett hallani. Megtörölte könnyes szemeit, majd belenyúlt táskájába és elővett egy dobozt. Oda a férfihoz, és egyik kezével megfogta annak kezeit, majd a dobozt oda tette az ujjak közé. Én vagyok bácsi. Emlékszel? Zsófi. A kislány. A hercegnő. Majd remegő kezeivel megragadta a finom ujjakat, majd a dobozt, és emelte fel volna a hang irányába a tekintetét. Te voltál az, aki nekem akkor... Akkor nem engedte meg, hogy édesapám kifizesse a rajzot, és most, amit ajándékba hoztam, már félek, nyögte zokogva. Mit hoztál? Kapta fel a fejét a földön ülő, majd tapogatni kezdte a meglepetést az ölében. Akkor Ceruzával rajzolt. Szerettem volna, ha a színes... Ne haragudjon! Nyelte le egy újabb szót a nő, majd hirtelen felállt, és el akart rohanni. N ne menj el, kérlek! Színeseket hoztál nekem? Ceruzákat? – Pirosat, kéket, zöldet, sárgát? Mint a ruhád, a hajad, a szemed, a rózsa, a tenger, a fa levél. Igen. – Akkor, mielőtt elmennél, megteszel nekem valamit még? – Bármit. A férfi a háta mögé nyúlt és egy agyonhajtogatott mappát húzott elő, és oda nyújtotta a közben ismét legugolónak. A mappa koszos volt, a benne megsárgott lapok szélei jócskán össze voltak gyűrve. A hőt kihajtogatta, s rengeteg fekete-fehér rajz volt benne. Mindegy arcot ábrázolt, mindegyik nevetett, szemei csillogtak. Az ő arca volt a lapokon, az ő sok évvel ezelőtti gyermekarca. Színezt ki nekem a világot. Boldogam. Aztán a könnyek megszaporodtak, majd mindketten egyre hangosabban nevetni kezdtek, hogy a tér minden látogatója odafordult feléjük. és a világ színessé vált.